Pán s vámi, jste byl slova svatého Evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pana. Učetníci byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš pospíchal před nimi. Byli zaraženi a následovali ho z mázní. Vzal si stranou zase svých dvanáct a začali jim mluvit o tom, co na něj, ček, co na něj čeká. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plívat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech vstane. Tu k němu přistoupili zebedojový synové Jakub a Jan a řekli mu, mistře, rádi bychom, z nám splnil očtě požádáme, Odpověděl jim, co chcete, abych pro vás udělal. Řekli mu: Dej, ať v Tvé Slávě zasedneme, jeden po Tvé pravici a druhý po Tvé levici. Ale Ježíš mi řekl: Nevíte, co chcete. Můžete pít kalí, který já piju, nebo dát se ponořit v šest, ve kterém já budu ponořen. Oni mu odpověděli: Můžeme. Ježíš mi řekl, Kali, který já pí, pít budete, a v křest, ve který já budu, ponořen, ponoření budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici má věc, nejbrž je pro ty, kterým je to připraveno. Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim,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 jako výkupné za všechny. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Být si navzájem pomocný. to je neustala úloha na všech. Prvým, na prvním místě je to v rodinách, být si na blízku v pomoci cokoliv, co vyvstane, právě být tím zdrojem dobroty, spolupatričnosti, kterou tež i vnímal v té širší rodině svatý Filip Néry, když se staral o mladé, o mládež o to, co prostě vnímal, viděl na nich, i když byli z různých rodin, přece ten nedostatek, co jim chybělo, by byly některý možná i syrotky, vyplňoval to vzájemnou spolupatričností té rodiny přítomnosti, a tak můžeme říct, že nikdo v jeho okolí nebyl ani první, ani poslední, ale vzájemné souhre, k k čemu Bůh sám, teda Ježíš, vybízel, mít se vzájemně rád, rádi. A to je v tom splnění, že On dá, jako je učedníkům řekl, žádný rozpor nech není mezi vámi, ale naopak nech vzájemně si vypomáháte ve všem, čem je to potřebné. A ta odměna nemusí se ani očekávat teď, tu a teraz, ale v přírodnej chvíli Bůh dává svou přízeň pomocí pomoci a té odozvě, co člověk činí. Je nás dál vede svým požehnáním i pro dnešný den a nalézáme tuto jeho pomoc. Amen.